مرسل وی اتلاక్త ستوی ساروی خوشی کو خپل حلوان لوات کړي ته اتلاستوی له خوښی ته ولوت او اصطلاحی تعریف خودی مصنف په شیر شعر کې کې مرسل منه د حدیثنا الصحابي مرسل چاته وي چې د دې نه منه د دینه حدیثنا الصحابي ثقته صحابسی اور زید نے بدی خبر باندې پوښې صحابي کنه ساقي تي او تابعيو لغي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وګوره طالبانو د مسل په بالکه د ايمان او خپل مختلف تي یو دا شي مرسل مطلقن حجت ته ولی شي کسړه دي نه دا کم کو سنت کې سنځيواله نورم راغې ماده دي یقین غالا او جنې وای شي مطلقن سده حجت نه دو کوله شو ولي انقطار راغلي دو پهنه لګي درم کول دا چې دا خیر القرون مراسل شي حجت بل قول دا چه مراسیل دا صحابو حجتا ولی کلهم عدول سقه دی مراسیل دا صحابو دو صحابو نقل کئی ان فلان دیتا شو خالا خالا دیبی اولگی برا حراش نبی علیہ السلام کی نو طول عادلان دی دقا کی خوئی اتفاق دی یا مرسل چی کم دیتا سید ابن المسیبا حجت ته زکاره مراسل چې وکته شي نو ارسل متصل دی او مسند دی تلوار باندې پوښم او جمهور وی چې ارسال کون کې سقای نبی اجازه مرسل روایت سره موثور او کا څخه نه غیر څخه يا نو دا غیر منظور منزور بیا دون خبر ده امام شافعی مرسل ته حجت نه او اي مساله سو جمهور سوئی حجت وي خو په وخت د تعارض کې په طالبانو ترجیح علی مسند متصل نه مرقوم خبرونه پوښی کدا نه مقابل کی نبی مرسلم قابل د سند دلیل نه امام شاهی رحم الله جوی نو مطلقاً انکار نکړي سکه مطلقاً نه کوي چې هو جهت نه دی زموږ په خیال سره امام شاهی رحم الله وی چې دا کم مرسل تایب د قران سنت نه کیږي یا بل ځکه هغه موصولن راغلي متصل السند سره تلوار باندې پوښی نو دا هوځي تا کدا شې نه نه نه اوس او دې باره کیو ګوري Taliban وایه حدیث اذا قرأ اذا قرأ القرآن فرسٹ ٹائم یو ہنسیتو لږه نه دا ته کوي امام چې کله لوري نتاي سو کوي شاباش دی باب کې دا بو حریره نه روایتونه نفس کې ونه الله داسې راځنه فاتیا سوک بل نفس صحیح او نسائی کی ویزا قرآن قرآن فستمئو لہو انسیتو لعلكم ترحمون دا دی آیات لاندی ابو قرآن ادا سابت تیسی سند سرچی نبولی اخلاصا شو اغا سند پا اعتبار قبی دی و قرآنی متائید پی اغا روان کل شو داخل میسی ومیسی ومیسیل نظیر زکر دی, دی. اسر آدم مداعا تا من کان لہو وقیرت الامان تک دیم خلق ویدا ضعیف تے جعبر جعفی دے ایمانو بحنیفاوی چاگر کذاب دے نتاسی دا ہوئی چی ٹک دا چالیس سانی دو بانی مرمی دے پینتیسو کداغا ضعفشتہ دے پینزا شبت شیخین دے یا علا شبتی مسلم یو بل سید ابن المصیب ابو مسای اشاری دا غی فتوی دا مسلمان دادی تاییت او سید ابن موسی ابن جکمر روایت ته پڑھی کی نو دا مرسل شدا څه چو خدای مرسل تایید ده څه نه کی قرآن نه د دې مرسل تایید ده څه نه کی منکان لهودی ته دا مرسل دیګه نه او تاسو څه کوئ نو دا مرسل بچا ده سید ابن موسی ابن میم شاهفی په نيزانی حجت ته بل امام شاهفی جو قرآنی تایید کې نو څنګه تو ته ده کنه امام بهرتی شوی چې د یاد و دا خوقرران مو په باره کېدي څوک کووي چې تفسیری کبیر ووالو خبره کړي ده چې دا کارو به باره کې نو قتللی نه د المسلک سلک تیغه ووي بعضې خلک دا وي چې دا د کافیرو به باره کې خ داونه مغاته خلکور کوي نو چې په باره د سه موس کې دی ځینې ووي دا د خوبیې په باره کې چې خبه ختیب کلان دی چو کېدلې نوشي چې الله کلام د استستچ نو بیا بل حمیدی کی او صحیح ابو عوانہ اسفرانی کی ازا قرآن فنسیتو امام چلیل انتاشت کوئی او دا علا شرط شیخین روایت تی قبیدی او دا اجوانت آئیت کی ناغا مرسلم سلی حجت و خبر بانی پوششوئی ناغا حجت شلند خبر را غریب اوه یا غریب هم اجنبی تا ہوئی ستا ہوئی ما حقا روا راوین فقط چی روایت که یہ نو دا حدیث سیحد دا پارا عزیز کی دل شرد نری غریب هم سرے صحیح انم الامار و کلمتانی حبیبتان وغیره دیر فقط بس یعنی دو ادری وغیره نی سرب و هر اغا حدیث چنئی متصل بحالی اصناری پیس حال بانی سند دادان ته من خطیع ال اتصال کس را غلی دی ان قطاب و گورا دا ان قطاب خالی نوی طالبانو یا بدا اول نئی نو دیتا تالیقات وی سوی شاو سو نو تالیقات دا بخاری کپسی غید جزم سرئی حجت تی اتفاق تی او کپشغیر تمریز سرائی حکایت وقیل وغیرہ بانی نو محدشین ہوئی چی اغبا خجت نی که دلیل سر ثابت سر زم پئی کلام دشتا لدیو جن آغا ہوئی لدیغ آغا روایت و مغا کو تمریز سر نقل پئی اغز دا حریلہ سی سی چی چلے ہوگا نا بی آئی پی پیسی آغستی و پادم بانی هغه در شيخ به عربیانو ځایځم کې شيخ است ځایځم د وینتاليبانو ان کتاب په اخر کې راغلي په طرف د صحابي کې نو دې ته مرسل وي تېښو بل به ان کتاب کته من مس کې راغلي ناوې ته سوې منختی وي خو په یو ځای کې راغلي خبربانې کوښښي او کنا نه یوځ کې ډبل راغلی یا لږجودا په یو ه کې بل راغلی حکومانغم په کې شامل بعض محدشي نو ته معاضلي مادر ګران دی د د کارین اکثر خل پهته پتن نه لږي نو دا پېژند سري ګران اوس طالبانو د مشکات اداد دی ته تعلیخات ویللی شي او س نهدي ټول نشتهري او لما و نه ځکهه چې ماافزمین ووج کر کړه دی. دا ما خوزمینو سند دیم دا مشکاتم اگر سند دیکن. خبروانی پوش شویم شکال نیشتر. دیزه کوایی ول معظلوم معظل سطاویی ساکیت وی, وی, وی, وی دادن دوا متواتر دا خوی اقینی دا دا محدیسینو خودام پک شاملی چه دلتایی سند که منس کی بیایی بیا دلتا کنیوسا که پیو سند که دویی نبیا پاگی مانیم دا معظل اقلاق و حق چراتلې کې مودلص نو دا پدوه څه مره سره پدوه څه من انشاء الله دا غوږه صحیح شو اشعار زده دوه دین نه